Моето царство Неделна беседа, държана от учителя на 8 март 1925 г. в София. Моето царство Отговори Исус Моето царство не е от този свят. Йоанна, 18 глава 36 стих Има само един истински път за разбиране на истината, а не много пътища. Многото пътища това са притоци на единия път. Някои казват, че в Царството Божие може да се влезе през много пътища. Може и превеждат унази поговорка, че всички пътища водят за Рим. Не, само чрез един път може да се отиде до Рим. Не, чрез много пътища. За развиване на органическите същества има само един път. Начините, средствата са различни, но един е пътят, по който животът идва в света. Всички от тези хора, у които съзнанието е пробудено, които искат да разрешат не задачата за небето, на които искат да разрешат задачата на земята, задачата на земния живот, трябва да я разрешат по пътя на истината. По някой път са много смешни разсъжденията на всички хора изобщо. Както разсъжденията на всички философи, тъй и разсъжденията на всички верующи хора. За пример, човекът, на когото Господ е дал очи да вижда, както и светлина да различава, казва: Дали ще мога да виждам, като изляза вън, Чудно нещо, че от тебе зависи. Не си слаб, очи имаш, светлина имаш, излез вън. Да задава такъв въпрос някой човек, който няма здрави очи, разбирам. Но да, да го задава човек, който има здрави очи, това е смешно. Пита някой, дали ще намеря истината? Дали ще намеря пътя към Бога? И след той си отговаря. Този път е непостижим. Не трябва да се ходи по него. Изисква се дълго време. Изискват се много жертви. И по-добре е човек да си седи в къщи. Кои дават такъв отговор? Така отговарят учените, децата, философите деца. Защо? Всякога, когато майката иска да свърши някоя много важна работа, детето й казва «Мамо, не ходи на работа, стой си тук, Господ ще промисли за нас, все ще ни пусне нещо от някъде» ами, че като ти е дал Господ ръце, Той е промислил за тебе, ами, че като ти е дал очи Господ, е промислил за тебе, ами, че като ти е дал уп Господ, е промислил за тебе, ами, че като ти е дал Господ сърце, е промислил за тебе, ами, че като е вожил Господ воля в твоята душа, той е промислил за тебе. Смешно е когато някой, като седне на трапезата, дето му сложили някое хубаво ядене, пита: "Дали ще мога да ям от това ядене?" Опитай се. Следователно, всеки може да яде, встига да се опита. Аз не съм виждал човек, който не може да яде. Само умрелите не ядат. Но по път вечерно време и те хлопат, искат да ядат. Значи, и умрелите ядат, само, че не ядат като живите хора, но по свой начин. Ще ви приведа един смешен факт. Преди няколко години един българин, Малджия от Новозагорските села, идва при мен да се осведоми за истината, да намери Божия път но гледам в неговия ум седи мисълта как да използва моята дарба, да научи где има пари, такато му кажа где има пари, да отиде да ги разкопае и да си поправи работите. Казва ми, е едина кое си място от 20 години аз търся имане и от преди една година успях да изкопая един трап от половин километър дълбочина. Но нищо не можах да намеря до сега. Казва му, ако ти беше използвал тия 20 години, за да прекопаеш и обработиш едно лозе от 10-20 декара, до сега щеше да имаш голямо богатство. Но казали му някой, че някъде си имало заровено голямо богатство и той търси. Дълго време се молил, молил на Бога да му покаже, къде е заровено това богатство. Една вечер сънува следния сън. Дохожда при него един ходжа, който му казва «Ела след мене, а аз ще ти покажа къде е заробено имането». Тръгва той след ходжата и тък му дохожда на място, дето били заровени парите, пред него се изпречва един българин, Комуто имал да дава няколко хиляди лева. Казва му. Плати ми дълга си! Остави ме сега, после ще ти платя. Този ходжа ми показва къде има заровено имане. Не, сега ще ми платиш. Остави ме, моля ти се, ще пропусна случая. Не, или сега, или няма да те пусна. За се двамата и той. Като се стресва, събужда се, поглежда наоколо си, няма ходжата. Къде се намери този българин с дълга си?» Такива са нашите разсъждения, като на този българин, който дохожда да си иска дълга. Та, този Малджия ме пита. «Ти не можеш ли да ми кажеш, къде е това място, което ходжата искаше да ми покаже?» Стремежът за богатство е един вътрешен потик. Ние обаче трябва да изясним на хората въпроса, защо искат да бъдат богати. Защо някои хора искат да бъдат знатни в света. Имат известен вътрешен стремеж. Защо някои хора искат да бъдат музиканти, писатели, поети. Имат известни потици за това кога са се зародили тия подтици и как са се зародили, съвременната наука не може да ни даде правилни, разумни обяснения. Тя не може да обясни произхода на подтиците, които съществуват в човешката душа. Ние мислим, че всичко е само този свят, че само земният живот може да разрешава въпросите. Ако е така, питам... Какви социални въпроси може да разреши един вълк? Какви социални въпроси могат да разрешат млекопитащите изобщо? Какви социални въпроси може да разреши един орел, или един гълъб, или една овца, или една горголица, или една риба? Те нали живеят на земята? Щом всичко се решава на земята, те трябва да могат да разрешат земните въпроси. После, когато дойдем до онзи инстинкт, който съществува от животните, ние мислим, че той е така механически наследен от тях. Не е така. Съвременната наука не може да ни покаже преди колко хиляди години паякът се научил да тъче своята тънка нишка. Съвременната наука не може да ни покаже къде. И как се е научил паякът да образува тази толкова лепкава и издръжлива течност, с която тъй да споява нишките, че най-едрите мухи и бръмбари да се оловят на нея, без да я скъсат? Кога е научил той това изкуство? И днес, при това си изкуство, като си прави тези нишки, мисли ли? Мисли, разбира се, но неговата мисъл е съвършено ограничена. Питам тогава, между този паяк, който тъче така своята мрежа, и между един човек, който гради своята къща и си отглежда овци и говеда, има ли някаква разлика? Няма разлика. Паякът тъче мрежата си, за да лови мухи и да се храни с тях, и човекът също. Гради къщи, отглежда овци и говеда, за да се храни. Значи няма разлика. Когато паякът хвана една муха, вие казвате – тичайте, че паякът хвана една муха. Какво право има той да лови мухите? Казвам, когато вие хванете една овца и тя блее, как оправдавате своята постъпка? Оправдавате я по разни начини. Материалистът казва – необходимо е тя да умре да се жертва заради мене. Религиозните хора казват – Тъй е наредил Господ. Що Господ е определил за вас да колите овците, така е наредил и запаяка – да лови мухите. Сега идва великото противоречие на живота. Ние искаме да бъдем свободни. Как ще бъдем свободни, когато не знаем истината? Може ли онзи човек, на когото ушите не са здрави, да слуша, да бъде свободен? Може ли онзи човек, на когото умът не е отворен, не е просветен, да бъде свободен да разрешава унези свещени въпроси, необходими за благото на неговия живот? Дето и да сте днес на служба, или в каквато партия, или в каквото религиозно общество да сте член, торете вашите разбирания за живота малко на страна, ще видите, че всичко зависи от способността, която притежавате. Всичко зависи от вашата сила. Питам, от где ще вземете тази сила? Христос отговаря на пилата. Моето царство не е от този свят. Всички съвремени хора искат да установят едно царство на земята, и за това царство се бият. Христос казва, Моето царство не е от този свят. Въпросът е ясен. Ние няма какво да се занимаваме с онзи преврат, който става в света. Защото, ако един човек убива едного, той убива втори, друг път убива трети, четвърти и така нататък, милиони хора може да се избият, както са избити, пък и ще още толкова хора може да се избият. Обаче светът по този начин не се оправя. Това е метод само за царствата на земята. Това изискват само царствата на земния живот. Христос казва Моето царство не е от този свят. Нашите закони не са за тия мерки да се бият хората. Ето, аз съм на ваше разположение, казва Христос. Може да биете колкото искате. И какво опита Христос на земята? Опита доколко римската империя беше справедлива. Римляните имаха най-добрите закони тогава. Даже и до днес у нас се изучава римското право. Моето царство, казва Христос, не е от този свят. Царството подразбира най-разумното нещо, което може да се прояви от човека. Имаме царства растителни, имаме царства животински, имаме царства и човешки. Следователно, от всички тези царства до сега, на най-висока степен на развитие седи царството на човешкия дух. По неговия образ са създали всички други царства. Всеки се стремял да внесе този образ вътре в своята държава. Сега някои хора имат съвършенно превратни меения, превратни разсъждения. Смешно е за пример това, което съвременната медицина, съвременната наука поддържа че при всяка най-малка болка трябва да се прави операция. Представете си, че ме заболи най-малкия пръст и отида да се покажа на някой лекар. Той казва, работата ще се усложни. Затова, за да не загине цялата ръка, а оттам и цялото тяло, трябва да се отреже пръста. Хубаво! За да се запази цялото тяло, отрежат ми единия пръст. Оставам с четири пръста. Работата не се свършва с това. Има друг закон. Тази болка ще се пренесе по симпатия и на другата ръка. След няколко години ме заболява най-малкия пръст на другата ръка. Какво ще направят? И него ще отрежат. После. След време ще ме заболи втори пръст и него ще отрежат. И тъй пръст след пръст ще ме заболявят и ще ги режат един след друг. Добре, за всичко това, какво ще се добие, всеки ще каже, това е глупава работа. Глупава работа, но това е което съвременните хора, разумните хора на 20 век вършат. Това вършат всички културни християнски народи? Защо? Те знаят и виждат, че не е разумно, но казват, трябва да се отреже този пръст. И цитират тогава стиха, дето Христос казва, Ако те съблазни окото ти, извади го. Ако те съблазни ръката ти, оцичия. Е, хубаво! Ако изтълкуваме буквално Христовите думи, ние ще извадим ужасен морал. Ами че Христос на много други места казва, ако не едете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот от себе си. Какъв морал ще извадим от тия думи? Как ще разберем Христовото учение? Следователно, всички онези думи, с които Христос си е служил, са иносказателни. За пример, той употребява думите «Ако се не родите от дух и вода». Какво означава водата за онези, които не са запознати с онази дълбока източна философия? Нищо особено. Не. Водата е носителка на живота. Тя означава онова възвишено състояние, на нирвана, онова будическо, онова мистическо състояние, в което е вложен животът, в което е вложено безсмъртието. Значи, водата изразява будическото състояние, бодическото тяло на човека. Казват водица, будическо. Следователно, ако не се роди някой от онова бодическо състояние, няма да има живот в себе си. Казва се От вода роден. Какво означават у нас думите От вода роден? Щом се обърне някой към Господа, както това става от баптистите за пример, веднага ще му кажат Хайде сега да те потопим във вода. Потопяват го три пъти във водата. Не, не се раждат така хората. Роденият от Бога не умира. Роденият от човека умира. Това е важното. А сега какво правят? Кажат някому, ела при нас, ще се родиш. Казват за някого. Той се роди отново. Защо? Как? Потопили го във вода, не се минат 5-6 години, и гледаш го. Той се върна в света. Казват, как стана тази работа? И от родените става тази работа. Не става така тази работа. Има нещо, което не е разбрано. За да се роди един човек, не е достатъчно да го потопиш във водата. Това е къпане. Разбирате ли вие? Това не е раждане. Има много философи, които разрешават въпросите като баптистите, като проповедниците. Потопят човека няколко пъти във водата и го направят философ. И после цитират. Тъй казва, еди, кой си философ. Философите на древността са говорили от лични работи, но трябва да се разбира техния език. Тези философи не са били глупави хора дълбочина е имало в тях. Някои от тях са били отлични хора, живели са един напълно трезв, напълно чист живот. Те са пожертвали живота си за своите идеи. И всеки от вас, който живее за една идея и не е готов да умре за нея, той не разбира нищо от тази своя идея. Философията изобщо е един метод за подигане на човечеството. И тогава верующите, религиозните, проповедниците са намерили един стих от писанието, който казва «Гледайте да не ви заплете някой със светската мъдрост, защото знанието възгордява». Следователно, той, който ви е казал описанието, дръжте го и не се бойте. Така може да е за децата, така може да е за унези, които се хранят с мляко, но онези, които искат да разберат истината, не може да мислят така. Христос разреши един важен въпрос, като казва Моето царство не е от този свят. Е, какво е това царство? На какво е основано? Това царство има само една врата. Сега някой може да ми възразят, че Йоан казал, какво това царство има от четири врати. Йоан е прав, но аз казвам, това царство има само една врата, през която хората излизат и влизат. Само една врата има за това царство. Може да има и друга врата, но тя е за ангелите. През нея те слизат и възлизат към Бога. Аз мога да обясна думите на Йоанна, защото това царство има четири врати. Но ние не можем да влезем през тези четири врати. За нас има само една врата, през която можем да влезем в Царството Божие. И Христос казва, само роденият от дух и вода може да влезе в Царството Божие, Тоест в той будическо поле, в той будическо тяло. В той будическо тяло царува любовта. Следователно, на мой език преведено, Христос казва Тъй. Всеки човек, който не е роден от любов и мъдрост, не може да влезе в Царството Божие. Този човек, който се роди по този начин от вода и дух, майка му няма да живее отвън. Неговата майка ще живее вътре в него. И неговият баща ще живее вътре в него. Следователно, той ще бъде сам роден. Той няма да има никакви външни заблуждения. Ще го питат хората, къде е майка ти? У мене. Къде е баща ти? У мене. Хората ще кажат, как тъй? Нашите майки и бащи са отвън? Те се раждат и умират? Може, но моите майка и баща не се раждат, ни умират. Следователно, някои питат, къде е Господ? В душата ми. Где е душата ти? Тя е във връзка с тялото ми. Като говоря за тялото, аз не разбирам тялото в буквален смисъл. Аз мога да бъда и в тялото, и извън него. Аз съм в този салон. Аз съм и извън този салон. Аз съм в слънчевата система. Аз съм и извън слънчевата система. Аз съм в космоса, аз съм извън космоса. Разбирате ли какво значи това? Разбирате ли каква е тази философия? Ще разберете. Извън земята съм. Извън слънчевата система съм. Извън космоса съм. Къде съм? Моето царство не е от този свят. Защо? Защото всичките светове съставляват царствата на материалния свят. Това са училища за упражнения. И когато в невидимия свят на някой дух дотегне тамошния живот, казано на наш език, явява се у него желание за едно малко разнообразие – тогава го пращат да слезе малко на земята. Когато иска малко почивка, облича се в материална дреха и дохожда тук на земята в известна форма и после, като се върне горе, казва Направих отлична разходка в едно от земните царства. Вие сега ще ми кажете Ами, той, което говориш вярно ли е? Аз ще ви запитам. Ами той, в което вие вярвате, тъй ли е? Ли ще ми кажете. Ама той, което ти мислиш вярно ли е? И аз ще ви запитам. Ами той, което вие мислите вярно ли е? Не е вярно. И продължавате. Щом нашето не е вярно и твоето не е вярно. Не, в математиката има един закон. Две неща в един и същ момент не могат да бъдат неверни. Щом едното е неверно, другото е верно. Ако вие сте на правата страна, аз съм на кривата. Ако вие сте на кривата страна, аз съм на правата. Има такъв закон. И в него няма никакво изключение. Той можем да докажем математически, можем да докажем и геометрически. Понеже нещата на физическото царство, в което живеем, са иллюзорни, недействителни, нереални, те са и променчиви. Затова ти не можеш да се основаваш на твоето богатство. Ти не можеш да се основаваш на твоето щастие. Следователно, по същия закон, реално е само той, за което Христос говори. Реално е само онова царство извън земята. Реално е само това царство извън слънчевата система. Реално е само онова царство извън космоса. И сегашните учени хора се намират пред едно безизходно положение, запитват се. Дали съществуват други светове, освен тия, които ние виждаме? Добре, какво ще кажете вие, когато видите, как ангелите насочват телескопите от своя свят и наблюдават звездите, слънцето и други небесни тела? Някой от вас може да не вярвате, че съществуват ангели, че могат да си служат с телескопи и да си правят свои научни изследвания. Може да не вярвате, но е факт, че те насочват своите телескопи и наблюдават. Какво ще кажете тогава? Тяхното небе и нашето небе едно и също ли е? Не е. Това са разсъждения само за онези от вас, у които съзнанието е пробудено. Вие трябва да знаете, че има велики въпроси, с които трябва да се занимавате и да решавате. Да се радвате, че знаете какво има неразрешени въпроси, в които седи щастието на земята. Щастието ви, богатството ви не е в това, което имате сега. Знаете ли, на какво мя за сегашното ваше богатство? Аз ще ви приведа един пример, който ми разправяше един мой приятел. Дълго време се моля той на Бога да но му изпрати пари по някакъв начин. Най-после, една вечер, във време на сън, идва един ходжа при него, донася му една турба със злато и му казва. Чух мълбата ти. Дръж тези пари. Хваща той тази турба, държа здраво и си казва Е, помогна ми най-после Господ. Но като се събужда, какво вижда? Хвана от чершава на леглото си и го държи. Всичкото ви богатство е във вашия чершав. Щом се събудите, ще видите че то е една иллюзия. Човек казва, аз мисля, че всички въпроси са разрешени. Да, мисли, че всички въпроси са разрешени, докато е в ръцете му турбата със златото. Но като се събуди, будния си живот вижда, че това е чершафът в ръцете му. Питам, как станаха парите на чершав? Някой от вас казват. Ние да си имаме парички, та да видите зволищение. А Аз ще ви задам следния въпрос. Представете си, че вие сте на Титаник. Този големият английски параход, който потъна преди няколко години в Атлантическия океан. И аз ви дам една голяма турба от 30 кг злато, да осигурите баща си, майка си, жената си, децата си, па и себе си. Добре ли ще ви бъде? Ще се радвате ли, че сте осигурени? А, ще се осигурите? На дъното на океана ще отидете. Уния вълни там на океана ще ви научат на много работи. Аз не искам да извадите криво заключение, че трябва да напуснете живота, но искам да ви спра на мисълта, да разсъждавате разумно, Представете си, че с този параход ние влезнем в океана и се намираме над развълнуваните вълни. Питам, можем ли да разрешаваме въпросите на Канта или въпроса коя църква е най-права? Дали тази на православните или на протестантите или на католиците или на баптистите, будистите или кои да са други? При вълните може ли да се разрешават такива въпроси? Може ли да разрешаваме кое царство от съществуващите на земята ще вземе надмощие? Не. Избавлението, спасението е най-същественият въпрос в този момент. Нито православието, нито евангелизмът, нито католицизмът, нито бодизмът, нито българичината, нито кой да е друг въпрос в този момент може да представлява въпрос за разрешение. Първият потик в този момент е да спася живота си, който Бог е вложи в мене. Да освободя живота си и да изляза на брега, да изляза вън от тази опасност. Това е първото нещо, което съществува в моята мисъл. И в цялото ми същество. След като встъпя на брега, тогава ще ми дойде на ума другите въпроси. След като изляза благополучно на брега, ще се зароди у мене едно щеславие, ще кажа «Чакай сега да опиша всичките свои страдания». И започвам да пиша «Тръс, тръс, тръс, лети, Онова перо по гладката хартия. Описвам пътилата си през 4-5 дневното си прекарване на Титаник. Всички четат и казват. Геройство? Не. Половината от това не е вярно. Той ще пише, че в този момент се молил за България. Че в този момент се молил за спасението на църквата. В този момент се молил за евангелизма, в този момент се молил за примиряването на църквите и така нататък. Това е бош в празни приказки. Верното е, че в този случай, когато е бил на вълните, той мислил единствено как да се избави, а след като е стъпил на брега, мислил е за всички останали работи. Във водата, в мъчнотиите, Мислим друго яче, а извън мъчнотиите мислим пак другояче. И действително, за да намерим пътя, Господ трябва да ни тури при едни велики изпитания, за да имаме само един метод, по който да го търсим и да го намерим. Христос казва, Моето царство не е от този свят.